luând versetele unul câte unu în parte. De îndată ce vom afla ce s-a mai petrecut cu Jessica, vom pătrunde în lecțiunea noastră de zi. Desigur, suntem nerăbdători să știm cum s-au petrecut lucrurile când Daniel s-a întrevăzut cu Jessica în biroul domnului Wilson. Erau deci în împrejurarea aceasta când domnul Wilson vorbea cu Jessica îi explica lucruri din scriptură și în timpul acesta Daniel, care nu știa încă de prezența jessica e acolo, deschide ușa, intră în birou și dă cu ochii de fetița, a care vedere îi produce o mare îngrijorare și tulburare. În împrejurarea aceasta stânjenitoare, predicatorul a fost primul care a deschis vorba și el spune Jessica, lângă catedră, este un loc unde tu te vei așeza și eu voi fi cu ochii la tine. Dacă vei fi un copil bun și ascultător, o să auzi vorbindu-se de Dumnezeu. Daniele, te rog, du pe fetița aceasta în locul de lângă catedră. Până să și dea seama de această fericire neașteptată, Jessica se și găsea așezată pe locul de lângă catedră, chiar în fața orgii și, vai, nu se mai sătura ascultând dulcea ei melodie. La o mică distanță, Genia și Vinia o priveau din banca lor și zâmbeau prietenește. Cea mai mare dintre fetițele predicatorului nu slăbea din ochi pe Jessica și făcea semn când trebuia să se ridice în picioare sau să îngenunche după cum era nevoie. Vinia de partea ei să mulțumea să-i zâmbească într-una copilarește. Jessica era numai fericire, însă se simțea foarte stingherită când privirile cucoanelor și ale boierilor o cercetau, pentru că nu uitaseră pe micuța prostuță care se mai muțărea la teatru în fața lor. Deodată, predicatorul a început să vorbească și ochii săi o priveau într -una. Fetița era numai ochi și urechi și se silea să nu-i scape niciun cuvânt. Se vorbea despre Dumnezeu care a iubit atât de mult pe oameni cu toată răutatea lor, încât a trimis în mijlocul lor chiar pe fiul lui. Dar oamenii, în nelegiuirea lor, au răstignit pe cruce pe acest fiu și totuși Dumnezeu e gata să ierte dacă vin la el în numele fiului său. Vorbea de asemenea predicatorul despre acest fiu care a trăit pe pământ în sărăcie, că vindeca pe bolnavi și alina pe toți suferinții. Predicatorul mai spunea că Dumnezeu este creatorul cerurilor și al pământului și a tot ce se găsește pe el. Jessica nu prea pricepea ea ce spunea, însă îi sorbea cuvintele de pe buze, iar el n-o slăbea din ochi. Daniel de partea lui nu-și găsea stâmpăr și pe chipul lui se vedea o mare îngrijorare și amărăciune. Jessica uitase căile de față și se trudea să înțeleagă Cine este Dumnezeu? Iubiți ascultători, ne încheiem aici episodul pentru ziua de astăzi. În lecțiunea viitoare vom afla cum după ce s-a terminat adunarea, predicatorul stă din nou de vorbă cu Jessica și lucrurile care au mai urmat. Sunt convins că mulți dintre noi au avut bucuria astăzi să afle lucruri noi cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos, la Dumnezeu Tată, la dragostea Lui arătată față de noi, trimețându-L aici pe pământ, pentru ca noi să căpătăm mântuirea cea veșnică. Poate că și pentru tine, iubite ascultător, vestea aceasta este o veste nouă și îți va aduce de asemenea o bucurie nouă, primindu-L în inima ta pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ajută-ne, Doamne Tată din ceruri, te rugăm pentru dragostea și numele Domnului Isus Hristos, să luăm aminte și la mesajul care va urma, pe care ni l vei comunica astăzi din cuvântul tău și acest mesaj să aibă ca drept rezultat primirea Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. Iar cei care prin harul și mila ta l-am primit deja, să aprindă noi o dorință și mai mare după el în așa fel încât să ne repădăm tot mai mult de noi înșine și de lucrurile lumii. Amin. Ce peste un pol adu să pe calvar și totuși pentru tine ia poate din zadar Azi e mântuirea ta lapus, lapus, pus, Poate harul tău pidoz dus Ce lucruri minunate ți Sos, și totuși poți din ele, să n-ai nicio nebunie. Iubite ascultători, e bine să știi că inima care se frânge astăzi în pocăință înaintea Domnului primind sfințenia Lui, nu se va mai frânge de durere și de remușcare o veșnicie întreagă în ziua când El va veni să încheie socotelil. Și acum suntem pregătiți, iubiți ascultători, să pătrundem în studiul nostru. Ne aflăm în Evanghelia după Matei la capitolul 15 Citim versetul 2 și celelalte care vor mai urma, sigur, însoțite de explicațiile respective. Pentru ce calcă ucenicii tăi dati în abătrânilor, căci nu spară mâinile când mănâncă. Ne aducem aminte că acestea sunt vorbele fariseilor care venise la Domnul Iisus să li spitească. Când aperi rânduielile omenești de la sine, fără să spui, te împotriva rânduielilor lui Dumnezeu. Cine vrea să împlinească cele spuse de om, va călca neapărat în picioare cele spuse de Dumnezeu, căci nu poți fi și cu Dumnezeu și cu omul când este vorba de adevăr. Adevărul este numai de un singur fel. Rătăcirile sunt de mai multe feluri, spune Sfântul Chiril al Ierusalimului. Datinile sau tradițiile oamenilor, acelea care nu au legătură cu Sfânta Scriptură, adevărul neclătinat al Lui Dumnezeu, oricât ar fi de vechi, oricât ar fi de înrădăcinate în viața unui om sau a unei colectivități, trebuie părăsite dacă vrem să fim prietenii Lui Dumnezeu, dacă vrem să fim mântuiți. Mai vechi decât datinile oamenilor este Dumnezeu, este adevărul scris pe paginile Sfintei sale Scripturi și noi trebuie să Ascultăm de El. În privința aceasta ne bucurăm să știm, iubiți ascultători români, că tradiția noastră a creștinilor ortodoxi se bazează și se întemează în exclusivitate pe Sfintele Scripturi. În privința aceasta aducem într-o auzire pentru toți cuvântul de introducere pe care l-a făcut Ioan Șerban Cantacozino la 1688, când pentru prima dată sub îngrijirea domniei sale s-a tipărit Scriptura română. El spune următoarele în cuvântul său de început. Tot să cade să ia darurile cele bogate ale lui Dumnezeu pentru spăsenia lor, care, fără de citirea Sfintelor Scripturi, ce ne tălmăcește să cunoaștem și pre înșine și pre Dumnezeu, ste fără de putință ale dobândii. Cercetați Scripturile, zice Domnul, că într-o aceasta se încheie toată cunoștința celor dumnezeiești și omenești lucruri. Aceasta cuprind poruncile și leagea lui Dumnezeu, care porunce aste înțelepciunea ceea care face pre om adevărat om. E bine să știm că acest cuvânt al nostru în Românește om, este luat din limba greacă Antropos, este foarte folosit de în special de Evanghelistul Luca, și care poate fi tradus printre altele și cu expresia preditor în sus. Deci omul, adevărat om, este acela care privește în sus la lucrurile de sus și această privire în sus nu înseamnă altceva în special decât preocuparea cu cuvântul lui Dumnezeu care ne este dat de sus din cer de la Dumnezeu. Iubiților, tradiția care este în afara Sfintelor Scripturi depinde de memoria, imaginația și intențiile preoților. Cine ia apărarea datinelor omenești, motivând că ar fi necesare, jertfind ceva din cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca și fariseii, va ajunge cel mai mare vrăjmaș al acestui cuvânt sfânt. De aceea ne bucurăm că creștinii noștri înaintași puneau atâta bază și recunoșteau de plina autoritate și suveranitate a Sfintelor Scripturi, fără de care, așa cum a fost citatul de mai sus, nu poate omul să ajungă adevărat om. Vai și astăzi câte persoane țin mai mult la ceea ce a spus un om? la ceea ce spune o tradiție omenească în afară de scriptură și care calcă fără teamă ceea ce este arătat limpede în cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cât sunt din aceia care strică cuvântul lui Dumnezeu, căutând să-l potrivească, să-i dea o formă după datinile sau după părerile oamenilor. În privința aceasta, Sfântul Vasile cel Mare spune limpede, Începutul oricărei învățături este cuvântul lui Dumnezeu. Toată tradiția care nu se potrivește cu Sfânta Scriptură este mincinoasă, așa după cum am ascultat și în citatul anterior. O altă mărturie în privința aceasta o depune un teolog ortodox pe nume Ion Bria care zice Duhul Sfânt nu adaugă nimic la conținutul divin al Evangheliei. O tradiție care este contrară Sfintei Scripturii nu este o tradiție ortodoxă. Tradiția recunoaște că Sfânta Scriptură este forma definitivă, conținutul infailibil, care nu poate da greș al revelației. Citatul acesta este găsit sub numele Scriptura și tradiția în lucrarea Studii Teologice numărul 5-6, paginile 398 și 300 din anul 1970. Este foarte primejdios să ținem datinile sau cuvântul unui om și să înlăturăm pe acela care este adevărul. Adică pe Domnul Isus care ne-a mântuit și care ne cheamă să călcăm pe urmele sale. Fariseii învinuiau pe ucenici că nu țin datinile bătrânilor, fiindcă nu și-au spălat mâinile când mâncau. A spăla cineva mâinile înainte de masă este un lucru bun. A spune însă că cine nu a făcut acest lucru, s-a spurcat sau a păcătuit, este o minciună, este un lucru rău. Păcatul este încălcarea voiei lui Dumnezeu. datinile obiceiurile și tradițiile au fost scornite de mintea și închipuirea omului. Trecând apoi din om în om și învechindu-se, sunt privite ca porunci ale lui Dumnezeu, iar oamenii se supun lor fără să le priceapă rostul. De ce faci cu tare lucru? se întreabă. Eh, pentru că așa am apucat, e răspunsul. Aceasta arată lămurit neștiința oamenilor și ceea ce este și mai rău este că ei nu vor să țină seamă de cuvântul lui Dumnezeu, nu vor să se intereseze de el ca să afle care este voia lui Dumnezeu. Iar alții, ca să-și sprijinească datinile și obiceiurile lor religioase, alergă la povești care de care... Mai fără noimă. Așa se întâmplă când oamenii nu cunosc și nu vor să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Alții aleargă la mintea lor și se că dacă au găsit vreo asemănare cu aceasta, au și dovedit ce vor să apere. Dragul meu, cercetează acest cuvânt sfânt și infailibil al lui Dumnezeu. Ține-te numai de el. În felul acesta vei fi mântuit și fericit, cu adevărat fericit, începând de aici de pe pământ și apoi în toată veșnicia. În versetul următor, versetul 3 de la capitolul 15 din Matei, Domnul Isus a dă un răspuns fariseilor. Să ascultăm versetul. Drept răspuns, El le-a zis, Dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Observăm că paguba minciunii este câștigul adevărului, iar paguba adevărului este câștigul minciunii. Nu pot avea câștig sau pagubă amândouă părțile dintr-o dată. După cum nu poți să mergi în același timp și spre nord și spre sud, tot așa nu poți spăși și pe calea Păruncirilor lui Dumnezeu și pe calea tradițiilor omenești. Ori una, ori alta, amândouă este o imposibilitate. Lupta între bine și rău, între adevăr și minciună, între Dumnezeu și satana, a fost de la prima cădere a lui Lucifer și va fi până la sfârșitul veacului, când biruința lui Dumnezeu și înfrângerea diavolului vor fi definitive pe vecii vecilor. Până atunci nu poate fi pace între aceste două părți. Una din cele mai periculoase arme pe care le întrebuințează vrăjmașul împotriva copiilor lui Dumnezeu, este travestirea. El se preface în înger de lumină, în slujitor al neprihenirii, așa cum citim la 2 Corinteni 11, 14 cu 15, și căilor lui le dă înfățișarea căilor lui Dumnezeu. Sufletele necunoscătoare sunt ușor înșelate. Așa este și cu datinile sau tradițiile omenești puse alături de cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se înșeală ușor pentru că ele au înfățișarea adevărului, au o haină evlavioasă, dar drumul lor duce în jos spre omul de la care au pornit. Drumul cuvântului lui Dumnezeu însă duce în sus spre Dumnezeu de unde a izvorât. Frații mei, este mai bine să fi socotit rătăcit, ținându-te numai de cuvântul scris al lui Dumnezeu, așa cum ne învață și înaintașii noștri creștini încă de acum 300 și ceva de ani, decât să fi socotit pe calea cea bună ținându-te de oameni, de tradițiile și datinile lor. Sfânta Scriptură cuprinde tot ceea ce privește mântuirea și desăvârșirea omului, sau așa cum spunea Ioan Cantacuzino, face din om adevăratul om. Ea ne învață limpede toate problemele vieții duhovnicești și toate laturile adevărului sunt descoperite pe paginile ei. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea și el, Iată de ce este absolut trebuitoare cunoștința Sfintelor Scripturii. Pentru această cunoștință însă nu ai nevoie și nici nu aștepta alt dascăl, căci ai acolo cuvintele lui Dumnezeu. Nimeni nu te va învăța atât de bine ca acela. Dascălul pământesc deseori este urât din cauza slavei de șarte și al invidiei lui. Auziți, vă rog, toți muritorii și procurați-vă cărțile Sfinte care sunt medicamentele Sufletului. Dacă nu puteți cel puțin noul testament evangeliile, ca să le aveți dascări în permanență. Aceasta este cauza tuturor relelor de a nu cunoaște Sfintele Scripturii. Citatul acesta este extras din lucrarea Omirectica 9, epistola către Coloseni. Observăm așadar că mai bine este să alegem moartea decât să călcăm cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor omenești. O tradiție fără de adevăr, adică în afara adevărului Sfintelor Scripturi, este o rătăcire veche, după cum spune și Sfântul Ciprian Frumos și adevărat spune în privința aceasta și fericitul Augustin Tot unul dintre cei socotiți drept părinței bisericii Despre Sfânta Scriptură când scrie o scrisoare fericitului Ieronim El spune următoarele Am învățat să consider numai Sfânta Scriptură negreșelnică Celelalte cărți le citesc cam așa Oricât de sfinte și docte ar fi nu le socotesc învățături drepte, dacă nu-mi dovedesc prin scriptură și rațiune că trebuie să fie așa. Sfântul Bernard, un alt sfânt, un alt credincios, vorbind despre Sfânta Scriptură și cărțile oamenilor, scrie și el. Mai bine este să bei apă din izvor decât din râul care a trecut prin sate și cetăți. Repetăm ceea ce am mai spus și anume. Mai bine să alegem moartea iubiților decât să călcăm cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinilor și tradițiilor omenești. Suntem în primejdie de rătăcire chiar cu Scriptura în mână, dacă nu vegem cu rugăciune în trecerea noastră prin lume. Cu cât mai mult când nu cercetăm Sfânta Scriptură și nu știm calea ei, să ne ținem așadar necurmat de Cartea lui Dumnezeu. Și să ne silim să împlinim tot ce ne învață ea, căci atunci suntem și curați, și puternici, și fericiți. Proverbe 16 cu 20 spune: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. În continuare, în versetul 4 de la Evanghelia Matei, capitolul 15, în discuția sa cu fariseii, Domnul Isus argumentează în felul următor. Căci Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cineva grei de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Să cinstești izvorul de unde ai primit viață este o datorie elementară a oricărei ființe omenești. Este ceva natural, ca bătăile inimii, ca respirația și ca hrana. Cine se ridică împotriva acestei legi naturale, se ridică împotriva propriei lui fericiri, împotriva propriei lui vieți, împotriva a tot ce este bun și frumos. Cine nu-și părinții, cum va mai putea cinsti cu adevărat pe altcineva? Cum ar putea un automobil care merge rău spre nord, să meargă bine spre sud. Cum ar putea cel rău cu părinții să fie bun cu altcineva? Cum ar putea cel care se poartă urât cu familia sa să se poarte frumos cu cei străini? Natura lui este rea și nici nu poate să fie altfel. Acela care se poartă bine un timp și apoi când interesul nu-i mai cere să se poarte așa se schimbă? El a fost rău de la început. Cine nu cinstește pe tatăl său și pe mama sa, în mod natural nu va cinsti nici pe Dumnezeu. Cine nu ascultă de părinți, nici pe Domnul Dumnezeu nu-l ascultă. Sunt lucruri strâns legate unele de altele. Unul atrage după sine pe celălalt. Odată un necredincios se lăuda lui Mudi marele evanghelist, spunând că este un om cum se cade. Moody i-a răspuns în felul următor. Este oare cum se cade un om care își împlinește toate îndatoririle sociale? Numai tatălui său nu-i dă cinstea cuvenită? Oricât de religios ar fi cineva, dacă nu-și cinstește părinții, nu este om. Avea dreptate și misionarul Stanley Jans când vorbea despre unii religios necinstiți și spunea el așa Dacă ar trebui să aleg, aș alege mai degrabă umanismul nereligios, decât religia inumană. Încheia citatul. Un lucru însă nu trebuie să uităm. Dacă deci copilul are datoria sfântă de a-și părinții, atunci și părinții au datoria de a se face vretnici de această cinste. Dacă deci copilul datorează părinților ascultare și supunere, atunci și părinții trebuie să aibă o purtare care să-i facă vrednici de ascultare din partea copiilor lor. În privința aceasta, Sfântul Apostol Pavel limpezește totul când spune la Efeseni 6,1 Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, adică ascultați de părinți în tot ce este drept și adevărat, nu în ce este rău și păcat. Ascultați de îndemnurile părinților, întrucât ascultă și ei de îndemnurile lui Dumnezeu. Supuneți-vă părinților în ceea ce vedeți că și ei s-au supus lui Dumnezeu. Sunt părinți bețivi, certăreți, desprănați, lacomi și clevetitori. Nu i ascultați copii când vă îndeamnă la păcate și nu le urmați pilda rea a vieții lor. Totuși cinstea care li se cuvine să le dați prin purtarea voastră frumoasă și dreaptă, să le fiți de ajutor și lor, îndemnându-i și pe ei pe calea cea bună, dacă ei n-au putut să vă îndemne pe voi pe calea cea bună. Cine nu-și cinstește originea și mai ales originea duhovnicească, adică pe Dumnezeu, este sortit morții. De felul cum cinstești părinții trupești și duhovnicești, atârnă viața Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 130 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim din toată inima ca toți ascultătorii împreună cu noi să învățăm de astăzi înainte să cinstim și mai mult originea noastră cerească, toți acei care recunoaștem că suntem făptura lui Dumnezeu, să-i dăm cinste ascultând de poruncile lui și în special de cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ne bucurăm să știm că facem parte dintr-un popor cu o tradiție atât de sănătoasă cu privire la Sfânta Scriptură. Așa după cum am văzut și citatele amintite, o serie de părinți așa, priviți ca părinții ai bisericii au atâta reverență și atâta cinste și respect față de Scriptură, recunoscând-o ca singura autoritate divină. N-avem voie nici noi, dacă suntem adevărați creștini ortodoxi, să ne abatem nici la dreapta, nici la stânga de la poruncile Sfintelor Scripturi. Să ne grăbim așadar, iubiți ascultători, să le citim, să ne rugăm pentru înțelegerea lor și să urmăm poruncile prin harul și puterea care ni le dă Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt. Amin. Am ajuns acum la o nouă încheiere de program, a programului 130, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vom da citire în continuare unei poezii al cărei titlu este Nu-ți începe, nu-ți începe, urmată de o melodie, melodie care va marca punctul final al programului. Nu-ți începe, nu-ți începe lucrul tău fără Iisus ori și unde”. Or și unde ai plecat sau ai fi dus. Caută deci ajutorul Domnului Cristos. Cu el dacă vei începe, vei sfârși frumos. Nu ți începe. Nu ți începe ziua ta fără Hristos. Drumul lumii, drumul lumii este tot mai lunecos. Caută deci apărarea Domnului Cristos. Cu el ai și zorii zilei și apusul. Tot frumos. Nu-ți începe, nu-ți începe casa fără Dumnezeu. Necredința, necredința face totul rău și greu. Caută deci îndurarea Domnului Hristos. Cu El ai și spor la muncă, și cules frumos. Nu-ți începe, nu-ți începe calea ta fără Hristos. Numai singur. Numai singur totul e Dios. Caută deci însoțirea Domnului Hristos. Cu el ai și mersul sigur și ajunsul tot frumos. Nu ți începe, nu ți începe veșnicia singurel. Mergi cu Domnul, ia pe Domnul ca să ajungi slăvit cu el. Caută deci părtășia Domnului Hristos. Cu el totul. Totul astăzi și în veci va fi frumos. Amin.